Okay. <laughs> الحمد لله الحمد لله نحمد ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وَمِن سَيِّئَاتِ اعمالنا مَن يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ واشهد أن لا إله إلا الله وحدا وحده لا شريك لا واشهد أن محمدا عبده ورسوله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 بسم الله الرحمن الرحيم يو ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عذاب القبر حق متفك عليه ځمای عزتمندو حاضرینو مسلمانانو روه الله دې مونږه تاسو ته ټول ته د خل دین سمج او پدې باندې د علم او د عمل توفیق را نصیب کړي الٰه العالمین مونږه تاسو د دین د ګړې دنیا د ازمائش او امتحان د پر راضي ګلې بس درنگ دے او کسات دے پا مونگو تاسو مرگ رازی او مونگو تاسو تا دیر سخ سخ مراحل مخلپ رات دی ده زن کدن دا وقت دیر نازک وقت دے کدی وقتی زمونگو استاسو ایمان سر خاتمو شی او راې قیم د پ رحم او کرم داې وکي د زمونږ استستاسو ټول مسائل بهحل شي ټولې پرژانوي به خ شي او که د زنګدن حال خطرناک ناک شي نروتو ټوله ناکامی ناک بیاور پسې زمای عزتمندو د قبر یو ډېر روغت ژوند ده او د قیامت د ورځې د دوی مشپېلې پوری په دې قبر کې زمونږ استاد سو پاتې کیدلې او دا خبر ده او د خارو ډېر نه ده بلکې دا ځان ته جدایو دنیا دا یو عالم ده پدې کې باز خلک د خپل ایمان او دنیکو نیک او عامال او د وجنه بلوي خوشحالو کړي بلوي راحتونو کړي الله دې موږ او تاسو په خپل رحم کرم دی راولی آوزن خلق خپل او کرم پدې کې راولي او ځنې خلک د خپل بیمانه او د ګناهونو ظلمونو د وجنه تېول او عذاب سره مخ ماجداکم آیات مبارکہ د سوره ابراهيم الستو نظام د عذاب قبر بار کده د عذاب د قبر د ایمانیات نه ده لک سنگ نور خبر دی ایمان دی الله منن او کو سوک نه منی کافر کی ندا عذاب قبر کڅوکه مومن مؤمن او کښې چې مرزونه کمي روجيب دي سي زکاتونه مرګي غدهو اله قبر عذاب نشتا اداسي او ټوکا او مسخردا نو داسي سړي د الله په نس کو مؤمنانو کې ندې بلکې د کافر ورل دي زموږ د علماي کرام او ولي دي چې تقریبا کم زیات سوار نسو آیاتونو کې د قران شریف د کې د عذاب د قبر ذکر راغله احادیث خو په دې باب کې بشمیر ردی او تواتر تر رسیدلې د سوره ابراهيم د دې آیات چې ماولستو ترجمه دادا فرمایو سبت الله الذين امنوا مزبوت وی الله هر که سان چی ایمان روڑے دے بالقون الثابت فی الحیات الدنیا پوی نا مزبوطه پجوند دنیا کې الله مؤمنان په دنیا کې په ایمان کلا کړي دي مضبوط کړي دي وفل اخرہ دله کې اخرت معنا دا او په قبر انده سوال الله په قبر کې مضبوطه وي په وخت د سوال کې وېدل الله زالمينا او خطا کوي الله په سوال جواب کې ظالمان ای دنیا کې دې مال خطا دا او په خبر کې به حیران او پریشان وي و يفعل او الله مالک او خالق د کوي چې شیخ او نو حدیث د متفق علیه کې راغلی د الله حبیب فرمای نازلت فی عذاب القبر دا دا ذاوي خبر باره کې ناازل شوي دیدي مورته ته په خبر کې ویللی کېږي مر رب رب دیڅوکو نو دی و رب می الله دی پیغمبر د سو کو نو دے وای پیغمبر می محمد رسول الله صلی الله علیه و آله دی سلم دے دین دی سو وای اسلام دے د زما مندو دا, قبر دا طولو رے سا خبر زمو استاد سو د ټول مخیل لري سو خبر زمو استاد سو ټولو شریک دي ده دی وعظ و ده نسیت و ده جمعه پر از یاسی روزانه پر مسجد که جی مسلمانان را جمعی او یو عالم ورط دین خبرې که دا یو شریک جرگر زکر ده دغی عالم و ده طول و عوام و مخل زن کدن ده و زن کدن پتہ دگی نچی سبکیلی ځکه کله یو سره دمر نه کمال کوي جنه دا او د جنت په منځ کې یو غس فاصله پاتې شي خدای د تقدیر په کاغذونو کې بدنصیب لیکلې اخر عمر کې داسې کارونه شروع کړو چې اور للاړو نو بدی نیم څو نو دغه کې غفل حال ډیر مزګزاره اټوله د کو مذکر کو او مجموعات کې ناسم اعتبار ته بار خاتمه لره ده ور شيطان جنت کې ا دې ملائكو پټولیک دینلوه مرتبه وکم یې کی ویني شیطان قبضه کیو دا ملائكو پټولیک او په جنت کې هغه وخت څومره مرتبه ده لیکن اختتام له وره هی اس په اډر نیک ده اډر تقوا دار ده اوګور پته لږې نه چې د مغ نبخ بدن ببد نه جوړیږ دارنګې یو سړی بډیر ناکار عامل کوي او د د او د ور په منځ کې به یو ګز فاصله پاتې خ په عزل کې لیکې د نیکخت په اخیر عمر کې داسې کارونه شوکل چې بس جنت دلاړو. استغفر اید باز خلکو زندگی غډه وړي لیکن د مرغ نو وخت الله زندگی جوړا کا او الله ور تخپل زان او د قبر خیرت طرف ته توجه ور نصیب کا د زموږ استاد دا, دا خاتمه او د زنکدن کدن کامیابی راه یو پټ خبر اده دیو لوی ن لوی عبادت گزار بارک ده خطرشت چې خیر کې وب پګړ وړو سرشي او دیو لوی بادامل بارک دا احتمال او دا خبرشته چا دی اخر قسم کارونه شروع کی یو خدای خبري چړله ورندن نو غرور تکبر ختم شي زکلوي پسکه ستا او زمون د ټولو د زنګدن پته لري کی دې ځان پچالو او سوګدر لاړو سه شه نخکاری داغ خاتمہ په ایمان جی او سا خاتمہ خراب شعور تلاڑ شی بلکہ پدی تی بار دی زان یو سڑے دا کافر نا دن زان للوی کافر کی دیشی چی ایمان راړي اخر وقت کی او مومن کی دیشی چی اخر وقت کی سشی پگڑو وړو سر شی دی وجنہ دا ار چازورو نا دا اللہ رب العزت پلاسو کی دي تالله حبيب بدا دعا ډېر ډېر وکولا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك نو صحابه ورته قربان مو خو په تاسو ایمان راوړی تاسو په موږ یریږي وېدا زړه د الله د غتو په مرز کړي قبول الجه خوش خوښ شول و ایمان په لبر اوړی په ایمان باندې کله کو مزګود کی اګه وخښه شوا نو په یو سات کې بده کفر پر لسه کې او بیا هونن زمانہ د فتنو دور دی اخیر دور دی نو دا هره رمد خطر دی دا اخرې زمانه په فتنو کې په صحیح روايات او راغلی وې ساری وسره خلک مؤمن وي نما خام بخغت کافر تي جوړي اما خام با مؤمنو نو ساری وکافر شي پچن پی سو د دنیا په لالچ بخله حیا خرسې خپل دین بخرسې خپل ایمان بخرسې هغه دنیوي اعراض به مخه لکې د اخر زمانه خبر خبره رساله ډېر د مندو د خطرې دا نو عذاب د قبر دا حق دې یوی سمال آغا حدیث و لستا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویدی یهود و یو زنانا ما ترادن نشوا فذکرت عذاب القبر نواغید عذاب قبر ذکرکو اید عذاب قبر په پخانو دیننو کیمو یواز دین اسلام ندی پتہ تورات و انجیل او د تور و, و آسمانیو کتابونو کې د عذاب قبر سو داغی ذکرو فقالت لها اعاذک الله من عذاب القبر د یوهود و زنانو او المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنہا ته وہی بی بی تا دے اللہ دا عذاب قبر ناپ حفاظت کی وساتی بی بی تا مسئلے پتہ نہ وکړه اللہ حبیب رضی اللہ جوا وحی وشوا نو کې ایمانیات او کفر او اعمال دا غیر ذکر به امت تکولو عمر ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرمایو ایماد عذاب قبر بارکہ دے نبی علیہ السلام نہ تطوشو فقال عذاب القبر و حق دا دا. و اوا عذاب القبر حق د الله حبيب ورته خبر هم ده کي او کافر او خبر او که حق کې نه کافر خبره به مانی اکه او مسلمان ده خبره نه حق او نو اگر چې مسلمان ده خبره ده منلو قابل نه ده بی بی فرمائی فمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعدا سوالا سوالاتا اِلَّا تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ عَزَابِ الْقَبَرِ مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ بی بی فرمائی ماجد اللہ د حبیبنا دی مسئلے تا پوسو کو دینا پس دا سی مزنو کڑے چے پاغا مسکی دا عذابِ قَبَرْ نَپَنَاهِنِ مُخْتِی اور رب اس کے متہل تشہد کی کینو بیا وایو بیادرود وایو نتی درود پس دا تو آگان وبراگنی چا اللہم انیا اعوذ بکا من عذاب القبر نو هر وخت مسلمان پخبل دعاگان او منزنو کې دا قبر دا عذاب نه پناهي غاړي دا قبر عذاب حق دی او دی باندې زموږ او استاد ایمان دی او ذا عذاب قبر بارکی ډیر څو امت ته الله حبیب فرمایلی یو حدیث دا سی به وان رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى واشهبه انه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه واله وسلم فام المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله انس رضي الله عنه فرمى چ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی یو یو بنده چې کله خبر کې کیفو دشی او سپاره دشی لكدا حال بمو تا سدول را روان دې رزدا کال له بخ کې له او ددن بس دا خلک را روان شي قبر تیار شو ندا حدیث دا سه ترجمه دا ويدا مړه د خلکو د پیزار اغا کاشار له اوري چې بس د تملکان راشین کی روغن کور ورته راشي اے لا غیر وان د دې د ای غوا زوري اتاه ملکان دت دو ملائک راشي فيقعداني دې په کا د خبر کې کې نه یا بای وي کې کو دې څپاګیزه مالا شورو نه کړی به شورو په خو بوکا بس زما شورو په انتظار یم زه به یوه د دې دومره راتلو مقصد ور وعظ او نصیحت اوریدلی باز خلکو ته پټول افته کې د الله او د الله د رسول او د قال الله او قال الرسول مو کنه ملاویږي دا د روح خوراک دی بدن لکه فراق نه ملاویږي بدن زایقي ک اندازه يکي تاسو روح بس گډ وډ شي بدا خبري ترتيب سراوراي کجاله خوب ورزي زرزي په مخي ول پوبا چوي اده وای جهسه نه ودت سيره نه وبو بیا مور سره چلکي او وای جهنه يکه خوب په مخ خواجو مرانه خوب نه تخته نو وي خي نه وای جمانه خبر نه گډ وډ وای فايوق اذاني هي نه ا دې انسان دا اقل یو ځای پورې کار کوي چې دې کار پرېږي به وحید لاس ورې سویه سمافسراځ کته زویږي مو غل حد جمعره جوړ کړي چې مړې پکې څنګه کېنی بس دا عقل خبره نورو حد بشوا دې دی دې خبر کې کېنی سو رسول الله عليه الصلاۃ والسلام وي او چې سنګه ک د اقل خبرې او د شرع سره ټک را د خبر او د قیامت خبرې دا په اقل چته معلووبږي د ک د دا دوواړه ملا ورتهوي وایما کوونته ته قوو في هذا رجل تا به ددي سړي باه کې رسول الله عليه السلام ورته یاد ا دا مسله نشته او پهې دلیل شتا جهنې په خبر کې دا الله دا حبیب سوره مبارکه هغه کې دی په دې نه مخا چې دا به دلیل خبر ده نو هر چې مؤمن دې دی وای زګواهیکو اره الله بندو او دا الله رسول د جنه سوال جواب صحیح ور کی فایوقال له انظر الى کا من النار خبر کې ورکل کې کلاو کې وي دي اور لو ګور جهنم ورته خي کوئی کې شريم مان دیني وروړې سوال جواب شې دي 10 تا زهو قد ابدلک الله به مقعدا من الجنه الله تعالی دي پزې جنت زی تر کوم فیراهما جميعا نده دواره زینو اولی ولی اوره والا ذیو کتو چې غوړی د دې ذیو او جون کې مالک او رحمدو او تعالی په دنیا کې د ایمان توفیق درکړو او دا غو رحم دومره وشو چې خاتمدم په ایمانو وشو او په خبر کې درل د سوال جواب صحیح توفیق درکو نو دا اور دې ذیو خو الله در تذیب از صدر کو جنت دې درکو اللہ دې موږ ته وسرمه دا معاملې وکي واامل منافق او کافر هر چې منافق دي او کافر دی نو ویل کېږي ته چې د دې رجل بارک سوی وي ويقول لا ادري كنت اقول كما يقول الناس دا کافر او منافق وای ماله پتنشتہ ما غو جی خلکو بسوی نو ما بموی زما اختا وی ما وی دینو چې خلکو وې دادی ما بوې دادی اکی بوې دانی دي ما بوې دانی دي فیقال له لا درتا ولا تلیتا دته بو وی لشی تا نزان پوئی کڑیون دی سلوست لیو ویود رابو بی مطوارق من حدید زوربتن دیدو د پا گرزون په کی گی پا دی قبر کې فیسی خسویحتن نو دید آسی چغی وی یسماوها مینی لیهی غیرت ثقلیل چ اوری دل راغ سوق چې د سر نيزدي وي باغير د پیريانو د انسانانو نام د عمر دمر چغي وای چې سيد العالمین عليه السلام فرمای دا چغي ملائک موري زناورم موري ټول مخلوقه اوري سوا د پیریانو او د بنی ادمو نام متفق علیه وَلَفْزُهُ لِلْبُخَارِيِّي رَحِمَهُمُ اللَّهِ دیپا دی په که دا سی والے کی گی چه دد دا چغی دا پیریانو دا انسانانو نه بغیر سو کوری اکا مونگو تا سو آوری دا ریمان بالغیب مسال ختمی گی امونگ با حواسم بایلو که د مرو دا چغی او عذابو نا مونگو آوری ویابا سو نه مڈے نخاہی نعذاب دا قبر زمائیزت من دو حق دے اپا دی قبر کیا لوی نعمتون دی جنت دے بس دا مومن دی خپل جنت لگو ری خپل خوشحالو لگو ری ادیو ای ار وقت دا ویلک رسو براشی ویالا قیامت زر قائم کی جزدی خپل زیر وردن نشم وان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان احدكم اذا مات اريد عليه مقعده بالغداه والعشيه ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل, النار فمن اهل النار فَيُقَالُ هَذَا مَكْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما فرمائی ایک پکار دا ہے جی دا سو متوجی کی گنی پختو کی د حدیث غفروم در تا یا بائی سمو خیال لې کچاده سم بل غلري تقسیمولې چې په یو یو مډا ټوله دنیا سمېده آخیمتی دي کړه رسول الله علیه খবর کې بچي یا بای دیو جن صحابه یو ساهیده الله د حبیب په مجلس کې ناس زګور پر زراغه ویو خدي د ګوډي غپړې شلولې او بس لا نو باس هغه څنګه د سیپوېرو شفا شیدوی رستوی کا څوخ مې روښې وې اته لې دیار په لځي لاړ وې وجه ما رسول الله عليه السلام او اورېدل سنوي کړي دا به نه وي پرېخه الله ابن عمر رضی الله عنهما وايي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلي حضرت اللہ علیہ حبیب نو محمد نو تاسوس صلی اللہ علیہ والہ وسلم ازان سروای درود شریف سره مجلس با برکتہ جوړیږي او دا ور سره معطر او خوشبویدار جوړیږي انند جومی مبارکا او رزم دا د جومی پشپا او رز د ټولو رز او شپونه درود شریف ویل سړي ته زیارت پکار دی اتا سو موګیو دریش پہ درس په درود شریف حقوق سور احضاب کې و ای که سوک داو ای جد ماری دنیا او د خیرت دا دول غمون ختم شي دو دروش شریف دی ڈیر وائی تازو کی چا چا دو جمعی در خیال ساتلے آبائی کم از کم گورد جمعی دا مبارک و رستا چې د نور و رزو پا نزبت سڑے سوکی ڈیر درو دوائی دو و سم پاتی دل آرست تر ما خام بانگ پوری جمعی رستا د دررو شریف نه زور ورکي د دنیا او د اخیرت ټول غمونونه پیس کېږ دا پېټول خېږې و یو په تااسو کې چې کله ووفات شي رسول الله عليهصللات اوسلام وي نو پیش کږي په دوبانې اغازې د د صحره او مازی وای که د د جننتیانو نه نو د جنت غزه ورته پیشولې شي او که د ور واللی نه نوثار او مازیګر ورته د اوور غځې پیشول شي او ورته وي دا د ځ دی چې کله د الله راپورته کې جننتی ته و دا جننت د ځ دی دا متونونه خوشحاله دا ن متونونه ا دا خوشحاله کله تا اللہ را پورت کی او کچری اور والینو اغلوی داستا زیده چکل را پورتشی دا اغا اور سرات دی قبر تم را رسی او دا اغا جنت سرات سدی اغم دی قبر ترا دا امبڑے پیولوی خوشحالو کی دے پا مزو کی دے پا چرچو کی دے ورتاوی ژ راپور تشی داتال چې د کم جنت هوا رازي اكمي خوشحالی ته ګوري داسته زيده او د دیو یلا قیامت کی قائم کیږي د خپل زله لرشه او ور والا ویلا قیامت بقایم دام د دا متفقن علی حدیث دی نو عذاب د قبر زما عزت مند حق ده د دیده دا مزيو چرچی دا حقی دي دا زید ابن سابت رضی الله عنه روایت ده قال بنا رسول الله صلى الله عليه واله و علیه وسلم فی حایت البن النجار بمنددی کی جناب اللہ حبیب علیہ الصلات و السلام پیاوب على بغله له یو خچره بارو ونه نو معهمم ورسرو اذ حادت به فكادت تلقيه نا صافي دا وتره ددا د سورلي ان قریبه وجه نبي رسول سلام تاسو زبیدار وطن ته خرو ترېږي اسو ترېږي نجيب سور کسي ان قریب شي هغه غرزه ان قریبو وجه نبی علیہ السلام غرزولے وے و اذا اقبر ستۃ و خمسۃ راوی و مخله یوشق یا بین ز قبر نو اغه سره دا سورلی و تریدا فقال من يعرف هذه الاقبر قبرن و سوق د دی اے پیغمبر سر ذنوی شان دا عالم الغیب ندې ویدہ قبر نده چا دی فقال رجل انا یو صحابی و قربان زی پی جن مخالفه متا ماتو ویدہ کسان کلم دې شوی قال فی الشرك ویدہ د شرک او د کفر بهال کبري شوی فقالد اللہ حبیب علیہ السلام و فرمائل انہا ذہیل امہ تبتلا فی قبور ہا ویدہ امت دیوان ازمائش کی دیشی پا قبرنو کے نا قبردہ ازمائش و دیمتی خانیوں سے رہے فلولا اللہ تدافنو ل د او د الله یې ع کوم من عذاابخبرې لدي ا اسممن هو که دا یاره نوي چې بیا به مړی نه د فن کوه یار سی به هواز بلي نه نوما به دا الله نه دوعا غختلی چې تا سی اضابې قه ورو لوي لکهزه چې اوور دا د پې غبر مجززهوه زوس ددي عذاابې خبر اورو کدا یارا نوی چه حواس با بھائی لئی او سوگ با نه دفن کئی اے دامڑه چگه وئی سم خیال لئی کدا چگه چاواه ری دی زنانه مرتکی نی اتا سوی اولام بوئی دادا اللہ حبیب فرمائی لئی دی دي. دی دي پر دا چولو کدا اللہ سمرنوی حکمتو ندی سمو دا پوٹے خونتیا کل کل آغیل رس یکل نرس وګدی وړي چې والی سو ګور سره ناسفه باقاعده چمړې مجرم دي نو دې چې مسلمانان وګو مسلمانانو ډېدې چپوي وایي تباهې د چنتمه بوزای او چې الله بخله نو دیم خبرې کوي وزا خبرې مونږ نه او زموږ پیغمبر علی السلام او ریدی زمونږ په ایمان ده زمونږ په سره دی او يقذبونه يقذب زر زر مې وړي ژهديدي مړي په زر د فنکوو کی سنت طریکه د څومره هکمتونه دي دا خیاران مشران وي وي چې مړی خ نیم غم ختم شي دنانم پرشانه دی بیا د پختتنو د ج یو خو هم دی که ماشوم مړ کېږ هم چې مړه خې وي مړی چې دله به وړه نهور ک بیا و خلهکو چې مړ پ د دی وړی کو. دا ته جهالت خبر او خبرې جمعړې پروت دي په څوک مړ کیږي که ځوان دی کیږي د لکه نا او ګروړۍ نو بس د پښتنو په نيز د سر سر کفر دی نو پر دا او خياران مشران موي چې مړ د فنشي نیم غم ختم شي بل خیال لې چې خپل ورو ورو رشتہ دار مړ دی ول الله بخلې ا دې یو ګنټه دوی کو وي جوړ را روان دي او جنت نه یې سار کو د ور سره دوستی او غو دشمنی ور سره او کيمان سره وای د خدای دمر عمر روجی چيني وي ادم ون زونه کوله گرمي او سرډي له نه نو ته خدای جنت ته الله نو غوص جنت ورګړ غوته ته ورپريسي د تا د خپل مرزگان او سره ظلم دي چې هغه الله بخله اتاره ایثار کړي مړی هغه عمر ایثار ور دي چې قبر تیار شو نو بیا پکې شریعت کې داني څه چې وایي فلانه دې غراغله فلانه دې غراغله بس چې خبر تیار شو مړی له غسل ورکړې شو کفن ورته میلاو شو بدالله حبیب و یاسرعو بالجنازه د جنازي په ورو کې تلوار کوي تاولل به زر زر وي نو نبی رحمه السلام وکې چهرې دا یاره نوي چې تاسو به مړی نه دفن کوي لذاوت الله یسمعهم من عذاب القبر نوما بعد الله نسوال کړه وی چې تاسو له عذاب قبر اورول وی الی اسمع منه هغه چې زی اورب او ثم اقبل علينا بوجهه ا دې په لور تاسو مخ کې و چې ارشه आवाज اوري مګر بني آدم ناوري د حدیث سره له आवाज اوریدو کوی نه اپا یبه وا ویشی ابو الاسلام ابن تیمیہ رحم الله یو زیل لاړو نو د الله د وحدانیت مسلې او د شرک نفی وکا داخل کوله استاد خبره غزمو ذهن ته غور زیدا ویدت څه قبر نه یم د اسونه جناجوړه شه بويزو نو الی تاسو اکبر نام د مسلمانانو دی په خبرو رسېدای کلا نو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله اور توئیج د ګړی اصحاب قبردار شهوری سیوال پیریانو انسانانو دا بيتاو چې د سونو بوځي دای چې د دا برزه خبري ووري دمر hebat وراشی چې په دای دستون ولګي نو ټولې دې مارای خود می دینه دي دی. اب می د چ چلان شروع کی نو ټول سم شو یا خلق د دای د نه تعجب کو چې دا بړې حقوق لګي دا اصل تللو هغه برزخه هغه بتنا کی چغي واورې دي ناغي سره دا هغه خېټه نرمه شو هغه داسونو کل بيماري خود بيمارو ټول مرکز فسوي میته دا دلته موږره د الله د حبيب سره لیوتاره دا بیا د الله حبيب رحمتوجيش او صحابه کرامو ته فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار تا څو وای نعوذ بالله من عذاب وی پنايو غواړه دا الله پنوم د عذاب دور نا نو صحابه وې مونږ دا الله پنوم پنايو غواړو د عذاب دور نا قال تعوذوا بالله من عذاب القبر پنايو غواړي دا الله پنوم د عذاب د قبر نا قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر صحابه کرام وې مږ پنای غواړو د الله په ذاته الیت عذاب قبرنا قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وی پنای غواړو د الله نه د فتنو نک پټیږي سرګندې قالو نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن صحاباوې بونګبوای ولا موږ په نړۍ غړو د فتنو نه کپټې دي اکه خکار دي قال تعوذ بالله من فتنه الدجال وی پنايو غړو د الله په ذاته علیا د فتنه د دجال نه قالو نعوذ بالله من فتنه الدجال وی پنايو د الله په ذاته د فتنه د دجال نه رواه تاسو مع د قبر عذاب حق دی او درنګ دی او ک سات دی موږ تاسو ور روان یو ابا زام تاسو نه پتا تا په قبر لورو راځي ک نه ده بچو یادې نه ده خسي یادې بس خوږه غاره در باندې واړولی څوک تاسو کوله ال دینښت کښتہ تاسو صبر روزانه دفلو نه مور خپلار پرسه کوي یا بای ازوره خیراتونه د مور افلار پسې کوم چې موږ وتا تاسو کوی لاړی او سور بس هغه درس مرو ریواج ناشته دا او ریواجی دوا د نور سره خبره سره دا سره خبره هیر د نبات او استایمان او اعمال وی کچری خلجوند د تیر کړه خود خوشحالی جن بدی په قبر کې او کنا غټ ورته نبات کلی فسر سره مخې لوي تخ... تکالیف و سرمسوی مخیلم ای بعض روایاتو که تاسو دی صحیح روایاتو که واردل چې ملکان رازی بعض روایاتو ری شریف کی دار آغیلی ابو حریر رضی اللہ عنہو فرمائی وی کل چه مڑی تا قبر ورکڑی شی اذا قبر تا ضروری نیدی چکنی خاوری دی دا چا قبر نمیان و خیٹه شي او که سړې لکه دوان خپل مړ او سوځي او دا غېره پر درياب کې واړوځي الله هغه ته خپل قدرت قبر قبر یو قبر ورکی نو کله چې مړی ته قبر کې وردن نکړې شی مړې نو د تراشی ملائکان اسودانه یو دوه ملائک چې رنگونه تور وي او دا غېش ترګشنی وي او ته منکر وي بل ته نکیر وي او دنا تبوسکای دریت ابو سنہ کیږي د الله د حبیب بارکید الله د وحدانیت بارکی د دین اسلام بارکی نو چې د صحیح صحیح جواب ورکی د ناکیر او منکر ورته وي قد نعلم انک تقول هذا مولا د الله د طرف نه پته وجته بداسویږي رب مه الله د زما پیغمبر محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دې او زما اسلام می دین دے نو دلتې قبر کې فراخي را واستې شي او دا قبر ورته روحان کړې شي وزګر માતા سولو کلاټول قبرستان دور نه دی چې یو قبر فراخي سو معداد حقل دا خبرې نه زموږ ایمان دے چې الله دی بڑی خبر دوبر فراخه کې سمر چې دې سکی هي نظر لگی اودت ذا قبر روخانی ثم يقال له نم دته وی دشه ند دی ارجو ال الی فا اخبرهم و اذا سما اغه خپل بال بچ ته ته خبر ورکم چې الله کو خبر اعظم مساله حل شو اجور کلم مساله حل شي تو بیا جناص پکار دے اس زنان نبی علیہ السلام تراغلی او ام حارسا رضیبچه په بدر کې نبی علیہ السلام سره شهید شو بخاری شریف حدیث ته ندا زنانہ ابدی ورته اند الله حبیب زما بچی په بدر کې شهید شو نو یک جنت کی خوشا برو حکم اقبل ز کی رطب او گور جذب سنگه جڑا کو ابو ابدی ورو نو نبی علیہ السلام ورته وی وی دا خو جنتونه دی و ان ابنک اسواب الفردوس ستا بچو جنتي فردوس تر رسیدله نو کدا پته دي مسلمانانو لب اليقین لگی چې زمانہ مرده جنت ل لاړو بیا بس وګرځي اګه جړې غجړې سره بے ضایع وای دا خو غم داره چې وای چرته لاړو دیو جن راغلی یو روایت کې وایي چې څوک مرشدینو خلق وایي وایي رس په بچو ل او ملائک وایي په مخ کې سي دیګلی موږ سره دروستو غم دی او د مخ کې غم نشتا هميشه د 파ره طریقې سره ویفلانه مرشو هر واړو واړو بشيدي وایي سره پریخي زاد انسانانو خبري دي ځکه زموږ سوچ ټول دی دنیا لره او ملائک وایي ما قدما دغه عمر شو کوته دي زمرو وګت ژوند د فارس رايليږي خو مختصر ژوند دي اده خبر د ژوند پته نلګي چې زړګونه کاري جوړيږي چې الله له پته قیامت خل راځي اے دادا مله اسلام د دور نه خلق په قبرونو کې دي سمره زړګونه کال او شلسو خوشالو کې دي اسو په قبرونو کې دي دا سفر نه ختميږي دیو جن دی دا ابو هريره رضی الله و بارک راغري چې کله وفات کېدو حافظ الحديث نو جړلې ਵਿਚار ته وني جاړې وزري دنیا پا د پارو نه جاړو جړا پديرا دي دی چې سفر می 120 لو اوګدته اما سره سامان کم دی ابو هريره سره سامان کم دی او مون سره مون سره کم دی نه سامان دي ابو هريره رضی الله نو یې جړا پديرا دي دنیا په نیم خفا دیدې وګړي دنیا باندې سکم خو په یو دمره تویله اوږد سفر روانه و اسباب را سره سړي دا غې اسباب کوي د دې حدیث پاک کې مداص راضی دته وایې دی وې غبال بچ له خبر ورکو نه ورته وایي نم کنو متل عروس و د شپشان دود کې دو د ناوي تا به پرزد قیامت الله دې قبر نه را او الله دې کې کوم منافق وي نشې تا پوست کې دې وای مال پټ نشتا نو دې زمکه ته وای را جخت شپې نو دې یو طرف نو زمکه را دو کې زمکه دې چاته بيزا نو دا را پښتې په یو بل کې ورګي دا الله حبيب داشي وکړي دا غوته مبارکي په یو بل دا پوښتې په یو بل کې شي ورننو شي نو امه شې دې قبر کې چه دلا عذاب ملاويږي فردي چې الله به پرځ د قیامت د قبر نراپور تکی پرځ د قیامت به الٰه العالمین د قبر نراپور تکی دیو جنګور هر ګناګورې هه عذابې قبر په کافر خو یقینی دی خو مومن مسلمانم که گناهو نکړي نو د باندې مزاب قبر می او اي توجو په لګوري مومن مسلمان د باندې مزاب د قبر وي نبي عليه الصلاه والسلام په شو قبر نو دو نوي فرمایل چې د ايتا عذاب ملاوي یو به چغلی کولا چغلی خواننمګه ټوکاو نا نزانانه کین نه ناره نه کای ویدیو تاذاب قبر د دیو جن له چد بس کولا چغلی به کولا د شر پنید یو خبره بل ته وړل خاون ته خبره کای چې پلار مور سره و جنگی ویدیو به چغلی کولا د عذاب قبر د چغلی د وجنه دی ادی بل به د وړو بولو نزان نه ساتلو نو کله غره دا سی وی چې د مؤمن تم د بد او امار سره دا غې د سزا په شکل کې د قبر عذاب بلاوی روایت او کراغی شو سره خبر کې دفن شو مسلمان قوتور قبر ول د غور نه ډک نشو دته د الله رب العزت په خدمت کې درخواستو کو چې زماره بد پسو ورته ویل شو چې ته په یو مظلوم تیرې دی اغسر ظلم که دوستا واسو چی مدد دیکنه وی خوزان دینا غرز خور دا سزا در تا دا قبر طول دور نپس کله زمون وس که دام چا دا نو وا. نو کی. نو ده نو وی جدا سمکه و آغا نگور چی ظلم که نو کده لاس واس ده مظلوم پا خلاص و خلاس که کده لاس وس نشتا نو پا جبه ووایا اکده جبی واس دیمیز رکی پورا خب کانو کا. نو هغه کا ستوی دا خبر ده له اور نه دی وژن ډکشو چیت په یو مظلوم تي لري ظلم کې دستا وسو ختا سو نوې اوس ګره حالات راست رزه دمر نازکیږي په خوا په لیکلو کې چې بچا ظلم کول او کنه ها بای د لیک لیک مشران پاتې دي ګیری چې زوره پس په خبره به رشي جدا بډه شي نو کېو شړې په ګناه کولا نو امام باغد جمعی پرز دا خور اطلو او اغی امام لسویل نیسون سکر دا طول مقتدیان پرو خلقو بم خلی خلی کو نا با پخبولی گنام علامتش او س امام کسووی نو ټول خلق دا غزالیم برگری دي ازالیم تا ڈاڑگیر نا ورکو نا غلپی سمیلاو نشی او سپوری گور دا مدام شران یو تپوس کئی و زمونږ په محلهې او سودخورور د موزور سره کېږي که نه داونې دا چې د خاو د لاندې پراتې د مشررانو دومره غیرتتو چې چا به سود کولو ن به د لاسهونی اوجرورو زمون مو سرهه کېي او ته جممات لمه را ځه وي چې دا لاس داسې پ وکم چې زهې د وجرې او جممات نه ته نوې څوک پهجره کې پریي نهې په جممات کې بیا او په خپلو کلبان نه شو خپی ما نه وستې سو ګناه کوي نو ټول خلک دا غچا برګري دي نو پخوا خواکه به چا ظلم کولو پکريږي بداس مشران او چې بخلي خلي کو اوس مشرم ختم دي يرغي مرغي ټوله دې په سو شوي نو ده ظلم سه مخنيوي سه لار جوړه نشوا ای شکر دې سو کوباسي چې دې ګناه او ظلم کوي دومره سوږي چې منی کې تا ورتا سوخ پلا بوای کله نا کله ک په کور کې دمره سوخ څه چې خراب ګرځي او تا نه څه پیړې استې شي خبره کولې شي نو مسله به سمای ا نه کور کې استا نپ محله کې استا تاسو وای نه وای فلانه خراب ده نو وای راي کور کې سوخ به شل دې کدا څه نه وای وای به مشره نوجوانان خدا سی نو چې مشره نه په کلی کې پاتې شي نه په کور کې پاتې شي نه په محله پاتې شي د معاشره به څه شي زمون دې اداشت مطابق پر دوه مشرمانو کې به غلط ګرځې دلګل نو پر دې سړی به ووال په جڑا پلار نه راغی سولانی اخبار ته وی خېګړی چې وایي غزر په کولو اوس اوس استاذ یې دلته او استاذ ګوټی دې شي ورلې علان کې سبق مفتو کوي موږ پلار پیژنوم نه صرف پلار له پیژنو چې کنز الله راشدل تا پوه شي په خبره نور د مدرسې نه د نه خبر نه و او دین افلار خبر ده که بچی ولو چې ما غو سبق نو یاد کړ او استاد ټپول نو بیاسل رازی. بیا سره بیا کان زول نو کله کوم نه کولو ولا زما عزت مند سوق فاته نو بیا به الله رب العزت طرف نه سکیږي عذابون برازي نو عذاب د قبر زما عزت مندو دا حق ده او د الله حبيب عليه الصلاه والسلام منگو تا صداغین یرولیو ادا دا خیرت پو منازلو کلن بنے منزل دے حدیث پاک کے دا سراغلی عثمان نزی اللہ عنہو بارک راغلی ادا لوی جلیل القدر صحابی دی ادا پاک اللہ سن ایک بختو کدے چید اللہ حبیب پی دنیا کې د جنت زیره کدے دا پاک آشرو مبشرو کدے او په خلفه او کې دریم خلیفه دی عسمان د ځله نوباره کې راغلی حدي کې و نه هوکان دا ووقفهله قین بهک بل بلله لیت دی چې به قبر سره خوا کې ودردونو دومره به او جړل چې ګرهې په اک لته نو ورتو اله شو چې جنت یادې یادې نو دمړه ډېر نجاړي او دلتہ جاړي ویما د الله د رسول عليه الصلاة والسلام نو ورې دلی اي فرمایل ان القبر اول منزل ممنازل الاخرہ د اخرت په مناظرو کې داړو بنې سره لمبا دی په لیدا فئن جاء منه فما بعده aisles من که قبر کې نجات میلاوشو ورپسې ټوله سامتیا دهله مییننج مننو په مابا د شد من او که دلته ورته نجات میلاو نه نو ورپې مسله د دینم خطر نه که ده ورپسې مسله سره ځ کوي د خبر د عذااب حق دی. خوکاله چه د جهنم آغازاب سوگوگوری نو دا ورطارام خکاره چه لکه د سوله یاسین دی آیات تفسیر و لماو کره و ما شا اللہ تاسو اکثر مسلمانان ده سوله یاسین یادوی دی بوی قالو من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون بارز د کامت چې با خلک د قبر نه را پورته شي نو دا قبر نو بواله وای بو من با سنا مم مرقدنا موږ د خوب د زینا چارا پورته کو د آرام د زینا چارا پورته کو رته <تصح> موږ ته زور چې قبر کې صاحب دي وي د خوب د زینا چارا پورته کو نده دی علماء و مختلف جوابو نکری یووی دا اخیرت و عذاب چه دا قبر والا عذاب والاو گوری نداب ور تا د خوب ذیخ کارشی لکه احل الملکی دی وی کور والا دراو است دی, دی دنیاوی خور که بدلو دش داب آیی تا دا عرام یا ذیخ کارشی داب آیی تا دا عرام یا ذیخ د الله هبي و فرمیل معه من زواان قط اللهولقبو افواه من خو وما چې سومره د قتو ځایونه معديکتتلې مګر ق په ټولو کې لې د خطرېځ دی ق سر د هزت مندو لې د خطرېځ دی نبی ل اسلام چې به د مړي د د فر شو د ق سره خوا کې بدرېدو. او دعاسې به وي استغفروا لاخیکم ثم صلوا له بالتثبيت فانه الان يساله رواه ابو داود دا قبر سره چې به تیار شوه الله حبيب بو درې دو وی دی رور لمده مغفرت دعا او واړای اور لسوالو کای چې الله رب العزه د قبر په سوال جواب کې ثابت قدم کی د نبوست پهوس کی دنه ور سکیږي اوس بدن ته پوزي دیو جناغه سنت طریقہ دا زموږ مسلمانان هم چمړې دفن کی نا اغتا د استقامت سوال کوي څورته کوي چې الله دې په سوال جواب کې مزګت دا وخت دې نازک دې دا وخت ډېر نازک دې ندي وخت کې سوالونه کول الله لجلر چیا الله دې په دې سوال جواب کې ثابت قدمي ورتور نصیب کړي بلکې سنت طریقه نام د خنن رواجو نو موږ دې سيزونو ته نیو سم کړی اېدا خپل مړې سیم نه ریږي اځې خپل لاس یوم لمبه او خاور له وردن نه کې بیا ډو ریږي نا زمو رواج دومره دې ناس تل ته چې څوک دعا لا راغې خراب لا ندې وو خصه اهمه مسله د خپل مړي د خپل والد پخپل د غسل ورکول او خدمت وکه پکاره وي دا ده چې مړې سو خپل لا پیسې کتابندې راځي زده وای کدا سی سولي د پرده دی واچي هغه کدا خوشالې سولي د ناخه خبره ده شاتې وکي چې ما دې مړي ندا سی د خوشالې څه شي کله انسان وګوري د خوشالې شي د مړی په غسل ورکووله د مړی صاحب په غسل ورکووله لاګه د شامت دیواله ذکر دی کولو, کولو دیو بیان کولو دی بیان نه کولو ما بچی می نو یو ځنانه سوک مړ وای وی چرته دا به دفن کیږي او سړی وځ نو یاکه چې دفن کوو بس لحت کیږي کې کی خو سره به خود پرې وته پیر راځي به او حل چاله نه خدي زنانه دې تر ته پوسونو کو ناغي چې بس ما لایق هي نو چې دې کې پاس څوک څوک بس وڅت کویا ويړو دا باز یو کادو کې خراب مته نو کدا سې دې ولیدل دا خوشاله خبره نو د شریعت حکم دا دی داغي څوک داغي شاعت وکړه کدا سې خبره یی بندا کمزور رې نو پاګې نو خدای چې خپل سره سړي سو کې غسل ورکې خپل له حد رسکه له حد له ورکه ته کی دا ورکه ورکه ته کی اپ خپل له له خدمتو کی بیا دام د قبر تیار شي نو په دې قبر صوبو چرکاور سنت طریقہ دا بلکې وې دمر کو ور سره کې دی چې و خزبش او تقسیم تکسیبش امر ابن لاس رضی الله نو مشهور صحابي دی دې چې کله وفات کې دو نودا وصیت یوکو ګڼ وصیتونه دی یو وصیت دابو چې وکاله ما دفن کړي نو زما د قبر سره دومره ایثار شي چې او خو ذبح شي او داغه وقته تقسیم شي زه یو دی کور تراغلې مزممت د الله دې طرف نه نکیر او منکر راځي چې زما څه جواب ورکو تر تاسو زماده قبر سره څه شي مستحب دا حلیل مليکری مستحبه طریقہ د خپل مرده د قبر سره سره خلق لاړل غتله څه شا لگور سره اشاره خدای رواجون او رسمونو د واجب نړی دي سنت طریقې زموږ نه څه شوي به سنت طریقې زموږ نه غفوت شوي زموږ عزت موږ د قبر عذاب دا حق ده زموږ استاد سو پدی ایمان ده ترنګ دی او که ساتھ ده موږ او تاسو دې خار او تزو دا لوی دا را مود شکر زه ده او کچره مون هو تاسو دا جوان دا الله او دا الله دا رسول دا حکم مطابق تیر کو او دخل خوایشات مطابق متیر کو اگر جوان مدخل مرزای مطابق تیر کو او دخل خوایشات مطابق متیر کو دا الله او دا الله دا رسول دا خبره سه لحاظ مون کو دیو مسلمان دو دی مسلمان مال تا داغه حیات داغه تا جان ته مجانو جانو نوی د بیا غو دې قبر کې زموږ استاد سره عزت مندو اس خیر بشتا چې په خپل ځان باندې او, او د خپل قبر او د اخرت د پارا زم عزت مندو سره شو داغه د دا پارا زم عزت مندو فکر من شو د خپل رب نه ارواخ سوالونو کو چې لازم کدن کې ثابت قدمی مو متا سره نصیبه کی او رب العالمین د قبر د عذاب نا منګه تاسو ساتي اسما بکر رضی الله عنه فرمایي وای نبی رسول الله خطبه نو د قبر د عذاب ذکر یو کو وای زوجل مسلمون ازوجتا کم صحابه جنا سجول په چغو چغو جوړل به اختیار وشول رواه البخاری رویدی دې ر رو جړاګان وسرا حالت بي ني و بينان افهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم زد الله دې حبيب په خبره پوي نشم د جړا د وجره چې صحابو دم ر جړن نو یو سره منه مخه لناستو نقلت ماوي لرجل قريب منك ايه بارك الله فيك اکاستو یلادت تا کې خیر برکت واشي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فی اخر قوله ده الله حبیب په دی اخر خبره کې سوق الماخذ جڑا د وجې ناوو نه دی دا ناو ورته وی چې الله حبیب ما ته وهی شوي انکم تفتنون فلقبور پتا زمانه قبر کې امتحان راځي مخ کې د فتنې د تچاله دا دا زما شي او د زمازت مندو تا تاسو په ګرب کې راغلی دا د خبر تییاې دی دا تاسو رووجې صده د خبر تییا دی که نورې کاال کوي دزت مندو د د قبر د پاارهسهشي د تییاې دی د چې مونږ تاسو زمازت منو تییاې وکو یوالم نه چا ته پووس کړ ډیر ته پوسو یو ته پووس په ک دامون. وی په هو خلک به مرگ ته خوشاله دل موږ ورته خفاکی وو ناګالبو جواب ورنی دنیا روانه کړې و وخیرت جوړ کړو سوک چې د زنګل او ویران ثیا ن آبادای لزي خوشحالي کې خفای نن موږ دنیا باده کړې قبر سره ده قبر برو روان کړې ساړې چې دا باداینا زنګل روانه تزي خفای کني نشې د خپل خبار دې جوړولو د آبادولو زمای مندو کوشش کو وکړه کو او وخت د الله ذاته علیا طرف تمون او تاسو متوجي شوه په خپل ځان باندې زمای مندو رحم وکړه ای اوسم موګه دا مونږ کومره ګناهونه کړی او صحیح توغو باشن الله معاف کړي که نه معاف کړي پي زمونږ استادو پټوبې ستوکه با وخت لګیدل دا الله په معافای کې سره په خپل کړوخ په ایمان شو زموږ ډېر مهربان او رب دې دبره مهربان زموږ والدين ندي څومره مهربان چې زموږ رب دې او چې موږ او تاسو کوشش وکو په خپل کړوخ په ایمان راشو آئنده د الله سره واداو کو او د خپل قبر او د خیرت د دا په اړه زمایتمند وسو شو دا غیره لپاره موږ او تاسو فکرمن شو الٰہی العالمین زموږ د ټول خاتمه فایمان کې یا لازم د ټول خاتمه په ایبات کې الله زخب القبر او زلقدن فکر زموږ سره مرګره کې الله په زن کدن کې دلا اله الا الله کلمت اسلام زموږ په خله په خپل رحب او کرم باندې جاری کې الا موږ خالی جو ليو په جوړو کې مو بغیر د عيبونو ګناہوں نه بل شینشت موږ سره په زن کدن او قبر او خیرت کې د عافیه او د کرم او وکي زموند اعمال او اخلاق او معاملات مکه الله مونته او ټول امت ته د صحیح توفیق ورکې الٰہی العالمین مونته زموند ټول والدين او تا استادان او اصول فروع او امر او ژوندو تا حاضرین او غایبین او تواړه او ګناحونه معاف کړي الله سمره بیماران د کورونو هسپتالونو کې الله تعالی شفای کامل عاجل ور نصیب کړي الله زموږ د ټول ديني دونیوي تر سره کړي او زموږ د ټول ديني دونیوي پریشانای رب کریم بخطبه کړي دعا وغواړی الله د خیر په قدر ضرورت باران ته مغرور وري الله زموږه اعمال او د مغورې زموږ اخلاقونه مغورې تا میشد بندگان او سره د خپل رحم او کرم او عفی معاملکړي الله د خیر عافیت په قدر ضرورت باران په موروره الله د تمامي دنیا د مسلمانانو ديني دنیاوي حاجتونه تر سره کړي او دینی او دنیوي پریشاني ختم کړي الله د چا دشمني تر په غني دي په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي بی ګنا بنديوان الله د برتر اخلاص کړي د چا اولاد نشته الله نیک عمل صالح اولاد ورور کی او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو اخوال جوړ کی زمون دي مدرسې تعمیر کډيرو مسلمانانو منډې سترې والی الٰہی لالمین ستر چا بدلی د دنیا کې پریزي نه خیرت آخرت کې بدواړو جهانونو کې پجوړو کې خیر واچ او الله دی په مال اولاد کې خیرونه او برکات واچ او دا مدارس او مساجد او مراکز او د دی دین شوه به الله تر قیامت قائم دائمی او ساتي الله دي ټول بندگان او ته الله سونه غړولي الله زموږ د ټول ديني دنی دنیوي حاجتونه ته معلوم دی دا ټول پورا کړي او زمون د ټول دینی دنیوي پریشانۍ الله تا ته معلومی دي دا ټول پریشانۍ ختم کړي زموږ دا امخ کې واړه او لوی گناهونه معاف کړي او اینده سمره ژوند پاتې دي الله د هر کس مګونانا بښ خپل رحمه او کرم زمونږه حفاظت فرمای رب اته نافع الدنیا حسنه وفي الاخرته حسنه او كناعذاب